Павл, митрополит Царський, Іллоріон, митрополит Рязанський, і Мефодій, митрополит Мстиславський, а також колишній Ніжинський, протопоп Максим Филимонович, а всі інші мовчали, цар авозопив до свого синкліту. Бояре, що ж мовчите і нічого не віщаєте, і мене видаєте, чи я вам не надобен? А тоді й до Барановича Лазарю «Що ж ти мовчиш і нічого не глаголиш?» Баранович відповів уникливо «Треба послухати самого Никона-патріарха, і коли правда, то так, а коли ні, то і ні». А він дотримувався правила не наступати ні на чию славу, намагався не возвишати голосу проти опального патріарха, але під Соборним актом про незложення Никона підпис свій поставив «Не карайте!» Той і не покарані будете. Не минулої тижні у кілька, як у незнаному сільці Андрусові, підписано між царем і королем польський мир і читано ту угоду всенародно на царській площі перед соборами для радості можним і чорному люду, бо навіть поганий мир ліпше доброї війни. Для нас же то було гірше смерті, бо означало кінець України, може й навіки». Україну розділено Дніпром між царем і королем, розрубано шаблою рікою нашої радості і смутку нашого, розокремлено, розполовинено, роздято по живому серцю, і вже не стулиш, не затимуєш крові, не оживиш. Для царя з королем мир, а Україну розтерзано. Збувалося похмуре передвіщення темних людей про те, що з 1666 року настає в землі нашій царство антихриста, чоловіка беззаконного, сина погибелі. Друге послання Павла до Солунян. Кінець йому прийде хіба що літа 1999 септо через 333 роки. І під зривисті викрики дякам, що прочитав статті договору, мав я вирушати в невеселу путь до далекої домівки. Думав я тоді, чи є любов на світі, а чи сама ненависть густа, понура в низьких заздрощах і в жорстокості споконвічні. Ось його милість Лазар Баранович у хвалі і славі повертається до своєї Чернігівської єпархії, яку Московський собор вилучив з-під влади Київського митрополита. Зважаючи на те, що Чернігівська єпархія була деревле за держави князів російських, єпархію возвели на ступінь архієпископії з наданням Архієпископу Чернігівському Бароновичу служити в САКСІ привілей патріархів і небагатьох з митрополитів. А в цей час боярин царський ордин Нашчокін вирушає стрільцями на Україну, щоб віддати згідно з Андрусівською угодою Київ полякам. І похваляється при потребі всі інші малоросійські городи випалити і висікти до сущого младенця. Мав би святитель Чернігівський або митрополит Київський вийти проти чужої раті і об'явити, я візьму в праву руку меч, а в ліву хрест і буду стояти проти рати обох государів. Як сказано в Ісуса, сина... «Сірахового, не йми віри ворогові твоєму вовіки, і не постави його при собі, да нікогда і зринувтя станеть на місці твоєму». Дорога текла мов ріка, зненацька встав мені перед очима шлях степовий під розземлілим небом в зелених латках шпоришу, обкладений по узбіччях припорошеними долоньками подорожника, заквічений синіми зірочками – Петрового Батога в притемненому сріблі полинів і нехворощі. Шлях володів якоюсь особливою силою для мого степового народу. Він був його пісною і вірою, надією і горем. А мені в цій невеселій подорожі здавалося, ніби всі шляхи моєї землі вливалися в Дніпро, щоб отак втомлено текти з великою рікою в безвість, а до них – Прикликав кочувати дві споконвічні ріки нашої мученицької історії – ріка сліз і ріка крові. І ми потопали в них, а коли хто виринав і пробував звестися над світом, його жорстоко вганяли в землю, щоб ні поклику, ні зітхання, ні пам'яті. Чи можна прикликати до себе мертвих, невинно обієнних, а воскресити їх і змусити світ до каяття?» Вони щезли навіки, але приречені бути свідками нашої честі і безчестя нашого. Вони втонули в цій землі, як у чорному бездонному океані, і вітри вишепочують їхні слова. Які слова ті, про що вони, до кого і для кого? І чи живий я, а чи мертвий, де я?»